Al-Hakam, die een wie sy besluit deerslaggevend is. Sleks daar die weese kan ware volmaakte besluit neem, wat sien, woer, kennis het van alles bewus is, en al die ander verhewe eendskap het, wat in Allah ta'ala toegeskryf word. Wie nie hier die eendskap besit nie, sal nie na as Al-Hakam verwees worden. Allah Ta'ala is Al-Hakam rechter en beslisser tussen sy dienaars in hierdie wereld en hierna maals in uiterlijke en innerlijke saken. Allah Ta'ala is Al-Hakam in daardie dinge wat hy beveel het en in wat er besluit hy ook al geneem het oor sy skepping. Het sy dit beveel verbaal of dier aksies. Allatale is daar die weese wat die jylle skepping geskep het en dan met volmaakte weesheid het hy hulle op verskillende range geplaas. Alles volgens hy vermoens is verskillende specialiteite en sterkpunte toegekend. Hy het die verskillende vorme van lewe en dood bepaal Sonder enige twyfel het Al-Hakam hier die reg in sy schepping dat hy weens sy kracht alles omvattende kennis en volmaakte weesheid kan maak wat hy wil vir wie hy wil en wat er toestand hy ook al wil of halal toelaatbaar of haram ontoelaatbaar is hy kan nie bevraagteken teken word oor dit wat hy gedoen het nie en die skipping sal bevraag teken word die edelwe Koran Surah Al-Anbiya